хіба що мені відбере мову. Як у тебе справи, Лідочко? Ой, що з тобою, Васю? А чого ти так довго не брала слухавку? І сама не знаю. Задрімала на ліжку, але дісталася до свого крісла біля вікна. А сьогодні такий ясний день, ні, Лідочко, сьогодні навпаки, великий туман. Так-так, мряка, весняна мряка, ти правий. То просто біля мого вікна яскравий ліхтар. Ти ж казала, що мешкаєш на восьмому поверсі. Як же може бути ліхтар біля вікна на восьмому поверсі? Не знаю. Ну, все зараз може бути. Як ти, Васю? Дуже серце болить. Якби не знав, що на світі є жінка, яка, направду, дуже чекає мого дзвінка, я сьогодні не телефонував би. А ти так довго не брала слухавки? Ой, закололо? Запекло. Он як? «Запекло, а в мене пече у скронях. А пам'ятаєш, Васю, як ми бігали по дну фонтана, коли в ньому навесні ще не було води?» «Пам'ятаю. А чому ти це згадала, лідочко? «А рибки? Васю, рибки були тільки одне літо чи в обидва літа?» «Рибки?» У фонтані у сквері чи були вони на друге літо? Ну й питання ти мені задала, лідочко. Це вперше. Так, це вперше я зовсім не можу пригадати. Молодий хлопець радісно йшов темною весняною вулицею оббік Володимирської, щоб упіймати таксі. Цього разу він був сам і заходити до дідової хати не планував. Але мати завжди просила навідуватися до діда, коли буваєш поблизу. Особливо, якщо не відповідає телефон. Хлопець знав, що вночі в діда хатній телефон зайнято. Розмовляє з жінкою. Телефонний роман у 82 роки. Секс по телефону. А втім, рахунки не приходять, значить, знайшов безкоштовну співрозмовницю. Мати дала дідові мобілку, бо також знала про зайнятий вночі телефон. І зараз зайнято. Але й мобільний мовчить. Здебільшого дід коротко відповідав на мобільний, а потім знову поринав у свій нічний телефонний роман. А тут мовчить треба піднятися до нього. Ну, зрештою, в нього можна і переночувати, хоча зараз у хлопця інші плани. Вікно світиться. У під'їзді лунка тиша. Двері дідової кімнати розчинені. В хаті тихо. О, Боже, мій! Скляні очі, синій язик Сталося те, чого вже давно можна було чекати. І сталося щойно. З канапи звисає холодна, але ще гнучка рука. Хлопець підняв із килимка на підлозі слухавку радіотелефону. Машинально підніс її до вуха. Почув дзвінки, тривожний, жіночий голос. «Хтось є на зв'язку? Ви чуєте мене?» Я вас чую, пані, але нічого втішного вам не скажу. Це з вами щоночі розмовляв по телефону мій, на жаль, уже покійний дідусь? Лідія Андріївна щойно померла. Ми забігли до її кімнати, бо вона гучно впала зі стільця, потягла за собою телефони, тумбочку, підняли її, а вона вже... «А ви її онука?» «Дочка, а чого ви питаєте?» «У вас молодий голос». «Ні-ні, я дочка. А ви онук?» «Так. То виходить, вони померли в один день?» «Мало не в одну хвилину. Нехай їхня розмова триватиме там». У хлопця в голосі ковтнулися сльози. А жінка на тому кінці дроту також схлипнула. «Ми все зробили, щоб у матері були позитивні емоції наприкінці життя. І окрему кімнату, і зручне крісло, і чайник у кімнаті. А їй усе було не так. А от ваш дідусь приніс їй справжню розраду. Спасибі вам за це, молодий чоловіче».